Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə El-Həqqə -ha Hakk olan qiyamət Nədir haqq olan qıyaməkəmə ədaəməl xə Sən nə biləsən ki nədir haqq olan qıyamək,əzəbət səmuduəddum bil qar Səmut və ad tayfaları. Qəlbləri qorxuya salan qiyaməti yalan saydılar. Fə əmmə səmudu fə uhliku bit-tağiyyəh. tayfası qorxunc bir səslə məhv edildi. Və əmmə ədun fə uhliku bir xin sarsarin Ət tayfası isə hədsiz soyuq və şiddətli küləklə yox edildi. Sən xoroha aləhim səbə aləyəli və səmanə tayəm husuman fətrəl qəumə fiha sırra Allah onu 7 gecə 8 gün fasilə vermədən onların üstündə əstirdi. Sən orada olsaydın, o tayfanı xurma ağacının yıxılmış çürük gövdələri kimi yerə sərilmiş görərdin. Fə min Sən onlardan qalan bir kimsiyə heç rast gəlmirsənmə? وجاء في الفرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئه فيرندا ondan əvvəlkilər də altüst olmuş kəndlər də günah işlətmişdilər fa asaw rasul rabbihim fa akhadhahum Onlar öz Rəbbinin elçisinə ası oldular. O da onları şiddəti artan bir əzabla yaxaladı. Fil Su aşıb daşdıqda biz sizi üzən gəmidə daşıdıq. لِنَ جَعَلَ هَا لَكُمْ تَذْكِرَتًا وَتَعْيَهَا اُذُنُوا وَاعِيَةً Sizə bir xatırlatma olsun və yadda saxlayan qulaqlar onu yadda saxlasın diyə belə etdik. فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةً sur bircə dəfə üfrüləcəyi və yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı zaman feyumailin həmin gün vaqiya qopacaq وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٍ Qöy yarılacaq və həmin gün o süst olacaqdır. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذٍ سَمَانِيَةً Mələklər isə onun ətrafında olacaqlar. O gün sənin Rəbbinin ərşini səkiz mələk daşıyacaqdır. يَوْمَ اِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً O gün siz məhşərə gətiriləcəksiniz və heç bir sirriniz gizlədilməyəcəkdir. Fa'amma <gülüyor> man otiya kitabehu bi Kitabı sağalna veriləm deyəcəkdir. Budur. okuyun kitabımı. İnni olantu ə müəqin hisabiyə Mən bilirdim ki ekdilərmin hesabına qvuşacağım.ə fi əti laadya O xoşbəxt həyat sürəcəkdir. Fiəntin aliy Uca bir cənnətdə. Oufu hə dəy. Elə bir cənnətdə ki, onun meyvələri lap yaxınlıqda olacaqdır. Kulu vəşrəbū hənīim bimə əslfətum fil əyyəmil xaliyah Onlara keçmiş günlərdə etdiyiniz əməllərə görə nuşcanlıqla yeyin için deyiləcəkdir. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهِ Kitabı sol əlinə verilən kimsə isə diyəcəkdir. Şaş kitabım mənə verilməyə idi. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ Hesabımdan da xəbərim olməyə Yə ləyitə həkənə til qadiyə. Kaş ilk ölümüm həmişəli yol idi. Mə əğnə ənni maliyə. Var dövlətim məni əzabdan qurtarmadı. Hələkə ənni sülqaniyə. Hökmüranlığım da məhv olub getdi. Xfaغluələləə deilək Onu yaqalayıp əcirliin T ج ص Son da cəhənnnamaım ثم fi silsinəti سبونdi Onu uzunluğu yetmiş dirsək olan zəncirə vurun. İnnehū kān lā Çünki o böyük Allah'a iman gətirmirdi. Wa lā yuḥibbu 'alā Və heç kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi. Fəleysə burada onun üçün bir dost tapılmaz. Wala taamun illa min ghislin. Qanlı irindən başqa yeməyi də yoxdur. La ya'kuluhu illa al-khati'un Onu ancaq günahkarlar yeyər. Fələ la uqsimu bima tubsirun And içirəm həm gördüklərinizə və məla tubsirun Və həm də görmədiklərinize. Bu, mühterem bir elçinin sözüdür. Və mə hüvə bi qavli şa'ir qalilən O, şair sözü değildir. Necədə az inanırsınız. Wala biqaulikahin qalilamma tadhakkarum. O kahin sözü də de deildir. Necədə az düşünürsünüz. Tanzilun mirrabbil alamin o alemlərin Rəbbi tərəfindən bəhkedilmişdir. vələtəqə vələynə bəzələqəvil bəzi sözləri özündən uydurub bizə aid etseydi, laxədnə minhu biz onu sağ əlindən yaxalayar ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Sonra da şah damarını keserdir. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِز۪ينَ İçərinizden heçkəs buna mane olabilmezdi. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ Həqiqətən bu Quran müttəqiylər üçün bir nəsihətdir. Wa inna la na'lemu Aranızdan Qurani yalan sayanlar olduğunu da bilirik. Wa innahu la hasratun alal Həqiqətən bu kafirlər üçün bir peşmançılıqdır. Sözsüz ki bu Quran əsl həqiqətdir. Fesbih bismi böyük Rəbbinin adına Təriflər